E bu Musa ensari ju radiallahu anhu tregon. Një herë, një bulli tha te dërguari i Allahut alayhi salam. O i dërguari i Allahut, a mundet që të mos u bashkohen njerëzve në namaz, sepse kur na e fal filani, na e zgjat atë? Kur më parë nuk e kisha parë pejgamberin alayhi salam aq të nxjerur gjatë këshillimeve sa atë ditë. Pas kësaj, pejgamberi alayhi salam tha: O njerëz, Vërtet disa prej yush i bëjnë njerëz që të mos i pëlqejnë punët e mira, faljen e namazit ku amarzisin atyre. Prandaj, çdo që uprin njerëzve në falje, duhet që ta shkurtoje e ta lehtësoj namazin, sepse mes tyre ka tatill që janë të smur, të dobët dhe që kanë nevojë për t'u liruar shpejt për ndonjë punë të ngushtme. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.